Asteko elkarrizketa. Asteko elkarrizketa tartean, eh, bueno, mirarik, gaurkoan eh diputazioko Kide bat dugu, kide, bueno, e, egun hauetan e, bolo, bolo dabilen e, kontu baten e, ardua ez? Ba, bai, ala da, eta bueno, asteontan lehiaketan galdetu dugu, zeintzen gure asteko gonbidatua. Eta gurekin dala erraitzu garte, eguer di hon. Eguer di hon. Bueno, oi hartzunea erre xiritxizateo? Bai, oinati harrak, hain urrun gauz, aldo guztietara erre garela. Bueno, Gipuzkako herria ondi batetik, beste ondi batea ez? Oi da. Oinati da ondiena, ere muzbeintzat? Oi hartzunea ez da, egit, bigarrena o irugarrena, irugarrena? Irugarrena ez ba. bigarrena ata edo ez uste dut? Ai, aro, bai. Terrenos uste dut ata bai. Bueno, uste, ata, taun, bai. <laughs> oi bai. Larraitz, gipuzkoa da eta pehagiak horrein dugu zailun, nuski. Arra. Ba, bai, egunero, ordaintzen ditut pehagiak, egunero, egunero, bergaran sartzen aiz, eta donostiraino hostira nio, Juanetorri sekin dut. Bai. Bueno, e, nik, nik ezagitz ze itxendun, zuzenbide doktore, soziologa eta kriminologian aditu batek, gipuzko foru albuntian? hori ba, guztia's aparte, ba bueno, Eskara militantea izan naiz beti eta eta bueno, ba, azkenian, e, ba diputazioa Bilduk hartzen dagoen momentuan, ba eskari hori tentsiat eta bueno, ba, militante bezala ba, bai eskua eman emanueen. Eta hoixe da razoia. Eh, unibertsitatean eh okerrezko irakasle ibilietakoaz ez dakit jarraitzen zuen lanaldetik antabentzat, zer da errexiagoa ikasleak etortzen zehizkizunean aprobatzeko eskatzea, e, suspentxo justu horrekin, edo oposizioa jaurretia? Zalagoa, oposizioa jaurretia. Ez dia igual minkorraoa, minkorraoa, ze batzu gaina xarma berezio daukai, aprobatuak eskatzen, eta pena emuten dago eseskoa esatia, baina, bueno, arauak-araua arauak, dira, hmm. bai. <laughs> bueno, e, zein da urte bete ontako zure balaurazioa edo, alde txarrak eta alde onak? Ba, alde onak, ekipoa. Ekipoa, izugarrizko ekipo ona dau, e, dau blan talde bat oso ona, jende oso jatorra, langilea, prestatua, e, batzuk izugarrizko ezagupen teknikoakin eta beste batzu gure karpen politikoakin, dut oso elkarlan lan polita lortu dugula eta alde lan polita eta gainera oso giro ona, ez da? lanerako giro ona, hori onena. Eta txarrena oposizioa, gabe, oposizio batekin aurkitu gara oso erasokorra eta saboteatzailea, ez da batere oposizio eraikitzailea, ez dituzte alternatiba planteatzen, ez dituzte... Uste... Ekimenak planteatzen, helburu bakarra da bilduren foru gobernua bertanbora ba, gotatzia, e, planteatzia ez dugula eser egiten, egiten dugunean gaizki egiten dugula, gaitasunik ez daukagula. Hau da, denbora guztian e, hori da planteamendua. Ta gainera, ikusita aurrekontu aurrekontuak, hautezkunde garaian sartzen ari garela, beti herri honetan, hautezkunde garaietan gaude, jarrera ba, ba, hori, are gehiago okertu da azken baiabete hauetan, eta nik uste dut hori dela okerrenera maten dudana. Beraz, oposizioan eotiana zerio hartu duten gauza bada, ez? Hori da, batzuk oraindikan e, boteria galtzearen sindrome pean daude, ez dakite ze ukiko du bere izen zientifiko horrek ere, eta batzuk oraindikan sindrome horrekin daude, eta beste batzuk, ba, bueno, gu gaudenetik, oposizioa egiten nazi dira, ezta da, orain artekoei jarraitzen zieten eta orain artekoei oposizioik egiten ez zieten horiek, orain bat oposizio oposizioa egiten nazi dira. <hazurra> Beldurra duzu egian eh? Euskalderri eh, jeltzaleak mozio zensura bat Eikea eh, eta pepe eta, eta pezorekin eh, gobernua hartzea? Bat ere beldurrik ez diogu. Gu onaetorri gara zintzo lan egitera, aldaketa bat proposatu genuen, aldaketa politiko eta sozial bat egitera gindoa zela, Gipuzkoak bere babesa eman zigun eta gu jendarteak eskatu duen hori egiten ari gara zentzura mozio baten beldurpean egonagatik gure helburuak e, alboratu behar baldin baditugu oso argi daukagu esgaudela prez. Iraungo dugu, iraungo duguna eta gu bitartean gure politika egitera eta oso argi ditugu helburuak, oso argi ditugu gure programak eta gure egitasmoak eta, eta horri utziko diogu irauten dugu bitartean. Goes gara politiko profesionalak gu eremu esberdinetatik gato zen gizon emakumea gara. Mm -hmm. Zerbait e, berezia balimaduintzat Gipuzkoako foru aldundiak herritar bezala ikusita da. Herriarekiko azaltzen dezuten gertutaz unhoi ez, guan arte zerbaitu urruna bezala ikusten zen, eta bueno, erritarran alde ez, erritarran gatik lan aitia. Ba, igu esfortzu berezi bat egiten ari gara. Guk oso argi daukagu fit bat eman behar dela. herritarren jarrera ezin dela izan inoela zere lagurtetik behin boskatu, eta hori izatea ba, kartatxuri bat ematen dizuna aukera nahi duzuna egiteko. Nik uste jendeak programak boskatzen dituela, baina programa hoieta aparte ere, ba, eguneroko lanean ere, badaude erabaki pila bat hartzeko, eta erabaki hoiek parte katuak baldin badira hobetu. Uste dugu, demokrazia parte hartzaile baten alde egin behar dugula, eta gizarte aktibo eta kritiko bat behar dugula. Masa kritiko bat behar dugula, eta hori da gure helburutako bat. E, foru, aldun dian, urte bete demataztue, ez dakit, nola ebolozionatudu gipuzkoak azken urte honetan? Bain ikustut, e, aldaketa eman dela eta, eta badaudela inbate puntu edo valoratzekoak hoietako batzuk herritarrentzat esagunagoak izango direnak eta beste batzuk ba, esan izagunak, ez da? Uhum. Adibide bat esatearen e, bueno, politika sozialean, politika sozialean e, renta de garantía den gresos edo diru zarrerak bermatzeko diru laguntza gukudeatzen genuen, hori pasatu zen e, e, Eusko Jorlaritzak kudeatzera, eta Jema Zabaletaren departamentuak zer zuen bada e, errolda konkretu bat eskatu, lehen e, urte beteko errolda eskatzen baldin mazhen orain urteko errolda eskatzen ari dira, gainera lanbideren bitartez egiten dute, oso gaizki ari dira kudeatzen, eta bueno, e, guk planteatu duguna da orain betetzen ez den e, jendartekapa hori beteko dugula eta aurreko esfortzu bat egingo dugula. Haurakontuetan politika sozialean esfortzu handia egin dugu, haurakontuen erdia izan delako politika sozialera destinatua, eta oso garbi daukagun erabakitako bat izan da. Ezta? Bata izan da, ez ginela sorpetzera gehiago joango, oso ikasiko genuela geneukan bizitzen, eta bigarna izan zenain justu ere politika sozialean mantentzia. E, bestetik, egoera ekonomikoari buelta emateko garaian ere, guk oso argi daukagu, e, forualdundia dituen eskumenak edo, ba, txikiak direla, urriak direla, baina gure ekarpena egiten ari gara, eta horreratu dugu zaretzen egitasmoa, zaretzen egitasmoaren bitartez, egiten ari garena da eskualdez eskualde, begiratu eskualde hoietan dauden proiektu estrategikoak zeintzuk izan daitezkeen, proiektu ekonomikoak zeintzuk izan daitezkeen, eta sindikatu, elkarte, enpresekin batera, ba, bueno, ba, eskualde hoietako garapena toki garapena bultzatu Fiskalitatean, aldak eta fiskalak planteatzen ari gara, eta gure da gehiago daukanak gehiago eman behar duela, sektore publikoindartzu bat behar dugula, eta sektore publikoindartzu hori eukitzeko bat irusarrera batzu behar ditugula. Eta horiek ez ditugunez kredito bitartez lortuko, ba behar dugula fiskalitate bide ez lortzea. Eta horretan ere lanian ari gara. Herrepide eta garraioaren inguruan ere, ba, bueno, ba, garraio zerbitzu berriak jartzen ari gara, txartel bakararen e, implementazioan aurrera pausuak eman ditugu, errepiden finantziazioaren ez tabai da jarri dugu maiganean, e, kulturari dago kionean ere ba, aurrera pausuak ematen ari gara, eta bakalerako proiektu edo 2008ko proiektua ba, bueno, berraztertu egin ditugu, berrikuntzan ere ba, eman dizkigu laguntzak enpresei eta hainbat egitasmo ekonomikoei. Hau da, e, gauza desente egiten ari gara, han ikustu dut e, jendarteak ikusi ditzakenak, Eta hortaz gainere, ba, bueno, etxeko lanean ere, ba, ba, gogordiar dugu. Mm -hmm. Eta hori gainera egin dugu lan estilo diferente batekin, ez da? Nik uste dute horre planteatu ditugu hainba zuzendaritza, hor dago migrazioko zuzendaritza, e, planteatzen duena, edo zein delarik ere norberaren jatorria eta bere kulturari uko egin gabe ba, eskubideosoko herritarrak izan behar dugula. Eta hori da, pixkate bilduren inpronta alde horretatik, berdintasun politika garatzen ari gara, eta euskeran ere aurrera ba, rapozu nabariak ematen ari gara. Beraz, bueno, esandako guztiekin ikustenak geldik ez etzaudetela. Ez gaude geldi, batzuen diskursoa hori izan da. Azkenengoa ilabetetan aldatu da diskurso hori. Ya ja, ez da geldi gaudela, ja da egiten dugun guztia gaizki egiten dugula, baina bueno, diskurtu aldaketa horrek ere esan nahi du argi dagoela ez gaudela geldi, esta. Ser esanik es hondakinen gaiarekin suposatzen duela galdetuko didazuela, baina aurre ere beita. ba plan bat aurkeztu dugu eta bueno, gai polemikoa inondik inora ere, baina bueno, uste du e, pausuak ematen gabiltzela, ekimenak baditugula martxan, eta eta proiektuz eta ilusioz bete eta gabiltza mm -hmm. Bueno, polemika sortzen nahi gai bati, helduko mm -hmm. diogu, izan ere autobiak erabiltzea ordaintzea nahi du Gipustuako Foru Aldundiak. E, nola bultzatu nahi du Gipustuako Foru Aldundiak e, autobien e, ordaink sistema hori? Beharrezko jotzen e, duzue duzu beha hori? Oh. Bai, gure eh, eman genuen prentzauroko arira pixka bat, eh, gure planteamendua da gaur egun mila kilometroko errepideak ditugu Gipuzkoan. Gipuzkoan izugarri ereikida azken urte hauetan eta ereikida oso modu basatian, eh, konstruktoren zerbitzura, pixka, beharroiek azetu eh, inbertzioa eta inbertzioa eta inbertzioa errepide berriak egin eta egin gainera kapazitatea altukoak, ez da begiratu ze lurralde daukagun, nola antolatu ez egun lurralde hori, eta eta diren lurralde honek dituen mugikortasun beharrak eta garraio beharrak. Ez da egin azterketa hori, egin da invertzio berriak egin behar dira eta errepide hondiak erekiko ditugu eta eta horrela lurraldeko ekonomia bultzatuko dugu eta bareta bareta beste azterketa batetik abiatu da beste ideologia politiko baten menpe egonda lurralde antolaketa herrialde honetan ez eta emaitza da, badukagula izugarrizko defizit historikoa errepiden mantenimenduan errepide asko ditugu zarkituak, eh, hainbat eh, azpigitura ditugu ruina teknikoegoeran, egoeran, eh, ohiko kontzerbazio aurrera eramateko ere baiizrippoadauudean edo edo elurtea direnean edo dena halakoa beharra handiak ditugu behar ekonomikoa handia ditugu eta pixka bat eh, beharrak, oso altuak dira, ez da kuantifikatu daitezkenak. Momentu honetan esaten dugu ba 220 milioi euro jarri beharko genituzkela errepideak zero egoeran mantentzeko eta bat milioi beharko genituzkela urtero errepiden ohiko mantenu egiteko. Kontutan ukita 600 milioi bat euro inguruko aurrekontu eta hitz egiten gabiltzela, ba isugarrikeria bada, ez da? Horrek suposatzen du ba ez daite 10-15 bat urteetan invertitu beharko genukela ba egoerak bere horretan usteko. Hor. Eta gainera, bai, merkatu. Bai. duzu, e, bueno, azken urteetan errepide asko dela, e, baina kuriosu da baitare e, arrasate inguruan industria hor e, gipuzkoan oso indartsua dela eta ape batain arte, etzola errepidesare nagusi, kan ordu nahitza, bat dela baitare, hoi ez? Mm -hmm. Errepideak itiak industria indartzeko. Bai, askotan, e, nik ustut izan dela konstruksioaren e, sektorea indartzeko gehiago, eta esain beste industriak egia da, industriak eta enpresek behar dituzte laspie egokiak, behar dituzte aeroportuak, behar dituzte portuak, behar dituzte errepideak, ikusi behar da, semotatakoak diren e, beharrezkoak, ez da? Eta, zuk esan duzuna dibidea, oso adirasgarria da. Arrasate, oinati bergara inguru horretan kooperatiben garapena izugarria izan da, eta ez dituzte lehen mailako errepideak izan. Eta froga frogada, gaurregun ape bata ereiki eta egunda ere, ba, oso jende gutxik erabiltzen duela. Eta enpresa horiek ere ez dituztela aspiegitura horiek erabiltzen. Beraz, norentzako eraiki dira aspiegitura horiek, eta nori eintzunda, ez da? Gusto duk, hoetan beti oso garrantzitzua dela herriari entzutea, ikuste herriak ze behar dituen, eta horren arabera ereikitzea. Ape bat, ere ikitzen ari zirenean, bertako herritarrok esaten genuen esela beharrezkoa. Gure mugikortasun beharrak asko hobeto zela, e, e, orduan zeuden errepide horiek piska bat hobetuas eta lotune batzuk bilatuaz, variante batzuk, ba beste azpiegitura batzuk beharrezko ikusten genituenak bertakoek eta eta jarri ape bata, dala errepide bat oso oso garestia, eta eta inor gutxi gerabiltzen duena eta trafiko datuek hori hori aurra ikusten dute. Beraz, zen nolako e, garapena emandiogu lurralde honi, ez da? Ba, guzti gusti sentzugartea us zenzu gabe eta horrak zarekarri du. Ba, orain izugarrezko zorra daukagula, bidegiren zorra daukagu, behatzieren millio eurotako sorrire daukagu, eta horrek suposatzen duena da hogei urtetan bidegi ezin dugula desagertu arazi eta autopista ezin dugulake du bidegik bankue ba, dirrutzak zorrdeizkielakosta, mm -hmm. behatzieun millio euro horiek gehi bere bere interesak. Guri bueno, ikaslegaraian eh, leioara joan berizizaten gen hoanta, Eh, azortzea egunero egunero mm -hmm. lagurtetan pasatagoa, zen urtetik urtea edo hilabetea garestiko eta beti obretan. Mm -hmm. Eta, esaten, eta dirua hon noa juten da? Mm -hmm. Ba, diru hori, gaur egun, e, bidegiren dirua joaten da parte bat e, konservazio eta esplotazio gastuetara eta beste parte bat bankuetara. Eta, justu, justu, iristen da dauden egun dauden peajeekin. Hau da, ez daukagu dirua sobera eta poltsika batean gorde doin hori banatzeko edo paritzeko. Alegia bidegi ez da sozietate bat ekonomikoki hain ona edo hain bideragarria. Eta gainera, inertzia eta injustizia batzuen ondoriozko e, kobraketa bat egiten duela planteatzen du guk, ezta. Eh, jende gehiena, autopista erabiltzen duten jende geienak Gipuzkoarrak dira edo Bizkaitarrak, autopistaren gatifuak direnak. Egunero behar dutenak lan hori egiteko. Gukalkulatu daukagu, e, peajetan jasotzen dugunaren ba, ia irula ordenak, ez baldin badira bi erenak bentza bai, Gipuzkoarrek ordaintzen dituztela. Uruan zerari ari gara, zein se, da ereduaz da? Ba Inertzia batzuen ondoriozko eredu bada, inoela zer ez planea politiko batean ondorio bada. Gipuzkoan badaude pertsona batzuk dirutza akusten dituztenak autopistan, Eta beste sonalde batzuetan errepiteak doan dira, eta zein izan da den planifikazioa ba, inertziaren ondoriozkoa. Ez da inoiz planifikatu leitzarango autobia or, e, ordaintzea, ba, bueno, ba, bere garaia, okurritu zitzaielako esela horrela. Eta ape bat, izan dela, historian eduki dugun autopistari gareztiena, Ba, ba, inoiz ez dena ordainduko, ba, hori ordain, ordain pekoa da, batun elpila bat dituelako eta kostu altua dukiduelako. Horrean ez dago erabaki politiko edo antolatu bat edo justizia sozial bat egiten nahi bat, da besteri gabe, ba, haueke errepida, hor dain pekoak esango dira eta besteak ez. Eta iruditzen zaigu, ba, hori zugarrezko injustizia dela. Mm -hmm. Bueno, bide e, zorra e, aipatu duzu, eta erritar askok e, zera esango ez? Zergatik horrein behar dugu? bidezaren bidez, bidegiren zorra. Gu, eh, azkenen, herritarrak ez dugulako zer ikusirik bidegiren eh, kudeak eta kaskarra egin, ez? Hombre, bidegiren kudeak eta kaskarra egin zan alderdi politiko, eskerra bertzelea beste alderdi politikoen eh, oniritziarekin. Bidegik Administrazio Kontseilu badauka, eta alderdi politiko guztiak, e, une horretan legalak ziren alderdi politiko guztiak, ordezkatuak zeuden Bidegiren Administrazio Kontseiluan, eta hor hartu ziren, hainbat erabaki, e, guztiek honetziak izan ziren. Oda da, 20 euroko kreditori Administrazio Kontseiluak erabaki zuen, eta suposatzen da, horiek ordezkatzen dituztela herritarak. erritarrak. Hora, enparadoxa da, guri tokatu zaigula egoera hori kudeatzea, ez geundeno tokatu zaigula egoera hori kudeatzea. Eta, eta gauza da, e, bueno, baizugarrizko zorra dagoela, hogei urtetarako dela eta alternatibak bidira, edo ez dugu ordaintzen eta orduan diputazioaren aurka joko lukete bankuek, Eta ordan diputazioa, egoera, bahagresiaren ba antzerako egoera batian aurkituko litzateke, edota eta bidegi bere burua defendatzeko gai den e, sistema bat jartzen diogu, hau da. Bidegi bere burua berrekilibratzeko aukera e, usten dugu irekita, eta hori egun bidesarien harien bitartez da. Horrek ez du esan nahi, egun dagoen politika mantendu behar denik, ez direnik e, mugitu behar zifrak, tasak, hori e, da beste kontu bat. Eh? Mm -hmm or eh bueno, aurreko elkarrizketan ere aipatu genuen ez oreretan e, autopista hartzeko ez dutela ordaintzen mm -hmm. eta oi hartzenen ba, autopista hartu nahi badugu ba bidesaria dugula eta hoida igual nazioal batian ebai pasatzen dena ez tolosako batek donostia etortzeko ez dutela ordaintzen e, peajean baina azpeitiar batek adibidez bai Hori da eta hori da injustua, ez da? Zergati daude lurralde desoreka horiek bati tokatu saiolarako sonalde batean bizitzia eta beste bati bestean, ez da? Nikuste dut hor justizia desente dagola egiteko. Eta gero bestetik nazioarteko trafikoa Ba iaia edo hain pasatzen da, nasionaal batetik denean, irungo peajean usten du zerbait eta gero iaia edo hain pasatzen da, ezta. Da. Argi dagoena da gaur egun aurrekontuen bitartez ezin ditugula, aurrekontuen bitartez soiliek ordaindu ditugun errepide beharrak. Suez kontutan eduki adibez aurten 35 milioi eduki ditugula mantenemundurako tari garela 135 etaz hitze egiten, ezta. Oso urrun gaudela, ba, beharrezko sifretatik. Mm -hmm. bueno, gero ere, ezagiten bidezari berriak non jartzeko. Azmua daukan, foru aldondiak? Guk atzo, prentzorrekoan, eta, eta posten galdera egin diazulako, guk ez genuen bidezari hitza inondik inora erabili. Mm. Maimad, mediok atera zuten horrela, hori darako, imaginazioak permititzen dien bakarra. Gauk esan genuen, errepideak, kapasitate altuko errepideak, ordainduak e, izan beharko direla. orain nola egin godan? Hiru aste barru asalduko dugu sehatzmeatz, be planteamendu konkretu batekin, hori izango dala defendatuko duguna bai ponentzietan, batzar nagusietan eta, eta Gipuzkoako jendartearen aurrean. Uhum. Bueno, gero beste gai bat aur dugu garraia oiden inguruan, HTA. Eh, e, Nafarroan aurrera jarraitzeko asma dute, Gipuzkoan, ez? Eh, ezagite trenbide sarea Gipuzkoak duen trenbide sarea aprobetxatzea ezalda askozobe. Babai, guk uste dugu garraioaren e, garapen jasangarri baten alde gaude eta zer garraio jasangarriagoari trena baino, beste dago osoa da HT jasangarria den. Uste dela e, ba, historiako proiektu jasan ezinetako ezinenetako bat, ez da. E, bai inguru giroari dagokionez, bai e, lurralde ikuspegi bati dagokionez, Euskal Herriaren eh planteamenduari dagokionez eta baita ekonomikoki ere bidira esinadan proiektu ba da, eta bueno, estatu Espainiara jositadako lako makroproiektua es. Uste duguna da eskuratu behar direla ba trenbideak Eh badago adibidez kostako trena dago nagusi e, ze hori hobetu daiteke, batzuetan beti pentsatzen da azpiegitura barriak egitearekin eta ustu zaharrak ere berreskuratu daitezkela eta horri vuelta batzuk ema bar sei Gauza da gure eskumenetik kanpo dagoen gai dela trenbidearena edo estatu espainerari dagokio edo eusko jaurlaritzari, ezta, baina gure eremutik kanpo geratzen den gai bada. Mm -hmm. Bueno, eh bidesari berria, que sistema berria, e, ez hartzean bidesari batzuk merkatuako dira adibidez A8ko zarautzeko hori. Claro, e, Jakina dituzu gausa zehatzak eta Ez ez, al, Alba, eh, pentsatzen, no, e, eh, ezin dut aurreratu zer egingo uh -huh. dugun, aurreratu desakedana da e, bidegi berrekilibratzea, osea kostatu segula asko iristea gure proposamenera, e, bidegi berrekilibratzea saia delako, eta uhum. bestela arasoak izan ditzakegulako ba, bankuekin, eta hori da, pixkat, albo batera utzi nahi duguna diputazioa bere egoera osasuntzua izan desan. Uhum. Hori, hemen, dikiru astera edo dituko izugu berriz. <risa> hori da, <risa> <risa> etorreko naiz. <risa> <risa> <risa> e, Arretz egun beste kontuat, azken asteitan ebai da dauna, ondakinen gaia hartuko dugu. <risa> E, bueno, ez dakit, zuri zehiru itu zaizun, e, komunikabietan saltzen nahi dia, edo pertsona konkretu batzuk saltzen nahi dia, ba, oi hartzo, nernani, bueno, bat ezatekoa dugun erritiak, e, zabor tartian bizi gala, ez dakit, kaliak garbikus itu zuzunez? Ba, justu kotxi aparkatu duan, etik ona etorna izanera, justu hori egona izbegira, ezta? Ba, zintzilikari bak nun zeden, oso saia zela ikustia nun zeuden zintzilikari eta zelako usain ona zegoen, herrian, bereziki ona zegoen, ez dakete landareren bat, edo edo zuaitzen bat, tokatu zaida ningun handi pasatu nahi zen, baina... Eh, bueno, arratoiik eta elchoik eta ala, ez ez? Eh? eta gauza arrarorik ere, ez da, eta zuek ere zaituzte txikin ikuste, ez, <laughs> <laughs> Buna, kuriosua da ez, oposiziotik mm. ematen nahi, e, nahi denegurra? Ba, nik uste dut, e, batzuk osesionatuta daudela errauzka joa egitearekin, eta bat ipat osesionatuta daudela estabaidea politikoa es ematearekin. eztabaida politiko guztia desitzuratu nahi dute, eta edo sin alternatiba planteatzen zaiena, ba, txarra iruditzen zaien, ez da nik uste dut, emendik urte batzutara... Bueno, taba da hau era bate eh, ba, astuta astuta goongo dala edo edo beste modu batean ikusiko dalata eta azkenean gaindituko dala, ba jendea ditugun politikariak baino, askarragoa izango delako, bere irizpidea jarraituko ditulako, eta kauzak ondo egitearen alde ba, ba prestutasuna erakutziko duelako. Kontuan hartuta, Europatik datu zen albistiak. Hori da, Europa argitagarbiari da markatzen bere bidea, eta uste dut, momentu honetan errausko bat egitea, dala, Europak markatzen dituen irispide horien kontrara joatea, kontra konora bidean joatea. Eta hori, hori, ukatu egin behar dugu bide hori. Bueno, abiedura hondiko trena hartuko dugu, e, lehen atera da, baino dirutza ikaragarria sehutuko da abiedura hondiko trenean eta uste dut gipuzkoar e, irudia bintzat e, kaltetuta aterako dela, eta ez bakarrik hori, baizik, eta gauza asko ekarriko ditu ez? Bai, herri e, honek opozizio hitzela planteatu dio abiedera hondiko trenari, arrazoi oso, eta... Eta ustedo dut senbat e, eta aurrerago joan gauzak egiten, ba orduan eta konponbide saiagoa daukala eta kaltea ba ari dela piskanaka piskanaka, ez da. Eh, uh -huh. e, argi dago proiekturrek ez daukala bideragarritasunik, hasieratik eh hilda jaio den proiektu badala eta berriro ere dala ba burugogorkeria politiko baten eta klase edo sektore batzuen interes ekonomikoen menpera dagoen proiektu bat. Eta ustedo dut e, oraindikan intelligentea dela planteatzea Ba, biadura handiko trenak eratu behar dugula. Uh -huh. Bueno, Euskal Herria Bildu, aibateko uh -huh. dugu. Ez? Oida, right. haute eskunde usaiaba dao. Asteontan <laughs> e, Major Garra Mirezekin egitzen dugu, eta aipatzen genioen e, Patxi ez. Patxilopezeko aindik ez txula aurreratu, baina peseek ja kartelak hartzeko baliak eta alkilatu itxula. <laughs> e, nola ikuste zutezueko hori foro ditik? Nik gustu dut aurreratu aurreratzeko itxura, itxura guztia daukala, ze asken askendatuak bai baiena eta bueno, bai beste hainbat faktorek, ba, oso saia egiten dute gobernabilitatea, ezta? Oso saia daukate bakarrik funtzionatzea hemendik eta aurrera, hainbat ekimen ateratzeko saltasuna dituzte eta bueno nik gustu dut eh, aurreratu eingo dirala. dena den, ba, bueno, ez badira aurreratzen ere Ez dela eser gertatzen, eta uh -huh. eta lan egin behar dugula bi eskenatokiekin gainean, ez da? Uh -huh. Eta, bueno, marka berria, Euskal Herria bildu, oi bada esperantzako uh -huh. beintzat bide bat ez, edo ilusioa sortzen duna erritarren gam. Ba, inigustu du, bai ez, yes, inigustu du ilusioa undia pizten duen gauza badela, eskerreko abertxaletasunaren e, ikurra. Momentu honetan Euskal Herria bildu dela, hori dala ezkerreko abertzaleok aldarrikatzen duguna beste proiektu bat, hau ez da, Eusko Jorritzako autoskundiak edo legebitzarrerako autoskundiak ez dira lehen bat aurkeratzeko eta egungo markoa kudeatzeko eh, aukera bat. Marko hau gainditzeko aukera bat dira, aukera historiko bat. Eta uste dut, e, instituzioetatik ere borroka asko dagoela egiteko, eta instituzioak erabili behar direla herria, hau ba, subieran atasunera eta independenziara eramateko. Eta uste dut, e, datorren zita elektorala, horretarako oso, oso esanguratzua izango dela, eta oso importantea dela, Euskal Herria Bilduk, emaitza oso onak ateratzia. Uste dut, aterako dituela. Hmm. No, hor beste kontua bada, e, erre besteratuak edo, E... Putserazua. Ba, Putserazua, edo, bueno, beintzat, eh, sekulako boska pila lortuko mendituzte, ez? Eh, so... Bai, hombre, zensuak egiten badira norberaren haien eta borondatearen arabera, eta berno izarte joan behar atzera, senik ere baditut parienteak Argentinan, ez dakitzen magarren ogoita amarrian edo joan dakoak, edo berrogeian, eta bueno, ikusiko dugu, etako batzuk ere biziri daude, eta bueno, txiklean oraino zabaldu daitekeen ere, ba, bueno, uste dute izugarrekeria e, badela, e, baina bueno, es nau ere arritzen, nauek isugarrekeria e, planteatzieak beste bat gehiago da, on arte da, eta uste dut e, jendartea oso kritikoa izan beharko litzateke la horrekin. Ala ere, ustez dut eh zita ektoral ez esdirala denbora se ibiliko. Mm -hmm. Bueno, e, ni realzale amorratua naiz eta irakorri unen prentsan diputazioak eh edo kendu ziola, rolari. Ezagit eh, agian zuri ez dago gizu, galderago erantzote da baino <laughs> Tazokau, esaten demezela Ez zer dela eta eh, erabaki zen, realari milioi berreun mila euroko diruleguntzarekin zen Horbat, zegoen, konpromiso bat, e, sana kanpaina konkretu batekin, Euskara bultzatzeko kanpaina batekin, eta EPE bat e, amaitu san, eta besterik gabe esan, e, esan berriztu. Uste dugu, e, dirubalia bideak, urriak diren kasuetan, ba, lehentasunak jarri behar ditugula foru aldun ditik, eta, eta lehentasun horiek, ba, oinarrizko kirola direla, eskola kirola direla, eta, eta beste norabide batzutan daudela lehentasunak. Badakit hau oso komplikatua dela eta beraz ez geiago gehiago Siera eso <laughs> <Zase, zase. laughs> <Zase, zase. laughs> Oso complicatua da, baina baina nikusten dut hori e, dala, hori dala bidea, ezta? Beste lehentasun batzu daudela eta eta hortikan jo behartugula. Bueno, bai bueno, ya bukatze aldea e, bai, nik, edo eh ze bat 100.000 e, milioi euroko sarilla edo loteria de apatu nenun. Baite Egon duzen, kontua, polemika, eta ez da dit, eun mila milioi euro hoiekin, e, gaur, e, bueno, bueno, gaur ez, badakite e, aste artean, Martin Garitanok e, ba, prezentxaurreko bat zuela hau baloratzeko baino, e, dirutza ikaragarriaz, eun mila, mila milioi euroz, zean, bankari. E, era ba. Erreskatea, Erreskateari buruz bai, nengoen kutxabank eta erreskatea, a ber a ber arriskua dugun Kutxabanken duguna, ba, segizu, badagizun zer bat jehor inguru. Eusko jaurlaritzak esan duena bakarri da kit, mm -hmm. eusko jaurlaritzak esaten du Kutxabanken enpresarik solventena edo bankurik solventena dela, Kutxabanken ordezkaritzarik ez dugunez, ba, ez dakitegi esan zein den Kutxabanken egoera, nik dut Galtzerdiaren ideia berreskuratzea ez dela, dela bat ere txarra. <laughs> bueno, bukatzeko... Es bueno, bukatzeko, eh, bukatzaaldeaaintzat 3 urte daudela aurretikan, lehenengo urtebetean, ba, valorazio txikia egin dubula Larraitzeekin. Eh, nola ikusten duzu 3 urteak? Datusoni Ba, bueno, guk jarraituko dugu gure ekimenak eh plasaratzen, programa batekin aurkeztu ginen autezkundetara eta programa hori garatzen jarraituko dugu. Bueno, duela gutxi aurkeztu genuen zirizan, eh gobernu programa, eta zari gara puntu guzti horiek e, aurrera eramaten, ehasken eramaten, eta horretarako batzar nagusitan beharrezko hordiak lortzen, eta batipat, herritarrekin beharrezkoak diren aliantzak bilatzen egitasmoiek benetan herritarrekin partekatu eta herritaren babesa edukitzeko. Bueno, Bago, herritarren babesa lortzen nahia, Oida. oi hartzungo jaitako e, zedebaldortzeko, eta bueno, zure laguntzaren nahi dugu. E amar kantako zerrenda dakaguleno entzun dezuna, orduan esango dizut bat aukeratzeko. Bai. Ah, jogu, sarri-sarri, hablamen Cristiano, mila galdera, txanpon baten truke, independentzia gaztetatik, usturrek sartun ongetorri lagun, neuritanta bakoitzean, edo iartzun irratiko kanta. Independentzia. Independentzia. Beti independentzia, joia. <laughs> Bona bueno, bak, kantu honekin, eh, agurtuko dugu, kipuzkoago foru aldundiko diko malea, eta mugik ortasun diputatua mila-mila esker. Mila eskerzue, eh? placer bat izan da, benetan. Tartetxo bat egitegatik. Urrangor arte. Azteco el carriqueta.